Розпадається далі й далі, танучи й віддаляючись назавжди. Це почалося ще коло розбитого Форда. І з тих пір щось зміщувалось і зміщувалось у моїй підсвідомості. Наче тектонічні плити в земній корі, наче крига, що скресає і пливе вниз по течії, заставляючи холодну чисту ріку. Я підвівся. Більбонський згріб мене за ногу і повалівся в слід з ревом і гарканням, чим душ смикаючи за холошу. Ми подалися на ганок. Руки у мене тремтіли. Я був вільний. Я був вільний. Тяжка чорна градомаха, ненавистий шал розтала і щезла. Все, здавалося, знову стало на свої місця. Ми сиділи на терасі і їли. Над нами було чисте, блакитне небо, а внизу лежало старезне, висхле річисько, до якого за місяць-два мають знову прилетіти лелеки. Я струснув плящину і побачив, що там іще зосталось на денці. Тоді перевів погляд на Більбонського. Собайло сидів на задніх лапах і дивився на мене благальними очима. «Оскаре!» сказав він нарешті. «А послухай на Оскаре!» «А не дав би ти мені колточок?» «А?» «Кінець?» Запис, проведений в Республіканському будинку звукозапису від друку Українського товариства сліпих, читав Ігор Мурашко, звукорежисер Вікторія Мазур, Київ, 1994 рік.